svůj dech a jsou stvoření znovu, pane. A tak obnovuješ tvarnost země. Milí bratři, milí sestry, se bydešli vás vítám v bohoslužbě na svatodušný neděli. Dneska je svatodušní neděli, ano. A normálně tady ve shromaždění, tak připomínáme kdo má narozeniny, že? Bude v tomto týdnu být, mít někdo narozeniny? Asi jo. A má dneska někdo narozeniny? Nikdo? Ale milí bratři, milí sestry, já si myslím, že milíte se. Dneska máme všechny narozeniny. Letnice, svatotušní neděli je přece, jsou přece narozeniny celé církvě. Dneska si připomínáme, jak to všechno začalo, když Bůh seslal svého ducha nad apostoly, a oni začali kázat. A ještě důležitější, než že oni začali kázat, ti druzi začali rozumět. Ze všech možných země tam byly turisty a poutníci v Jeruzalémě a oni to tomu rozuměli a uvěřili v Ježíše. Tak to všechno začalo, tak byli narozené církvě a to dneska můžeme slavit. Všichni, vždycky všichni, protože všichni patříme k této kristově církvy. Na začátku zamišlíme se v tichosti před Bohem nad tím, co přeze vše nás ještě odděluje od Něho. Nebo čím jsme se sami oddělili od Něho i od sebe navzájem. Vstanme,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 Jsi ochoten odpustit význej? Odpouštím. Já také odpouštím. Milí bratři, milí sestry, Ježíš Kristus říká svým účetníkům, jako mě otec poslal, já posílám vás. Přijměte ducha svatého. Komu odpustíte řichy, tomu jsou odpuštěny a komu ji zadržíte, tomu jsou zadrženi. V důvěři v tato záslivení zvěstuji jednomu každému z vás. Tvé řichy jsou ti odpuštěny. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věřicích a zapf nicht ochen své busgelas Halleluja. Pane, dáváš lidem na celém světě darem svého svatého ducha a slomažuješ je v jediné církvi. Prosíme tě, spoj, křesťany, přes všechny rozdělující hranice, aby lidé poznali tvou svatou apostolskou církev, Chválit se společně tvé velké skutky, pomoct nám pro svou lásku. Amen. Posadte si, prosím, a uslyšte čtení z skutků skutku apostol. Kdy nastal den letnic, byli všichni slomažděni na jednom místě. Návrat se strhl pukovl z nebe, jako když se žene prudký výhrdnul, naplnil celý dům, kde A ukázali se jim, jako by ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promluvat. V Jeruzalémě pobývali zbožně lidi ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasný, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řeči. Byli ochromeni a divili se, což nejedno, nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči, pátové, ménové, elamité, obyvatele Mezopotamie, Judé a Kapadokie, Pontu a Azie, Frigie a Pamfírie, Egypta a Kraju Libie a Kirény. a přistěhovali Římané, Židé i obrác, ob, obráceny pohané, kretiany i arábové, všichni je slyším mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posminskem, co opět tu vystoupil Petr, spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. Muži, jučti a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně, tyto lidi nejsou, jak se to býváte, opily. Vždyť je teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno, pustí proroka Johele. A stane se v posledních dnech pravý Bůh sešlu svého ducha na všechny lidi. Synovi vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sní. I na své služebníky a na své služebnice slu, v onech dnech sešlou svého ducha a budou prorokovat. Muži Izraelci, slyšte tato slova Ježíše Nazareckého. Bůh potvrdil před vašemi zraky mocnými činy, divy a znamenými, která mezi vámi skrz něho odčinil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydáný a vy jste ho rukou bezbožných přiběli na kříž a zabili. Toho Ježíše Bůh vzkříseli. A my všichni to můžeme to svědčit. Byl vyvíšen na pravici Boží a přijal ducha svatého, který ho otec slíbil. Nyní se seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Ať tedy všechny Izrael z jistotu ví, že toto Ježíše, tohoto toto Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, utřinil Bůh, Amen a mestiaše Pri duchu slatynatön suzesslich svých sich a auf mich své boské lásky Halleluja, Halleluja.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 Kdo mě nemenuje, nezachovává slova, a slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale se Duch Svatý, kterého pošle otec ve jménem, ten vás naučí všemu a připomene vám všec, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Máši milí sestry, základem dnešního kázání je odděl z listu efeským ze čtvrté kapitoly čtu verši 11 až 16. Zůstante, prosím Kristus dal jednej apostoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastíře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Jejím cílem je to, abychom všichni společně dospěli v jednotě ve víře a v poznání Božího Syna a ustavili onoho dokonalého člověka v míru postavy Kristovy plnosti. Pak už nebudeme jako děti zmítáni vlnami a hnaní každým větrem, učený v lidské nestalosti, v chytráctví, k nastražení cestě blůdu. ale budeme pravdiví v lásce a ve všem dorůstáme v toho, Jenč je hlavou v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromady pomocí každého kloubu podpory, které je podle činnosti a míry jedné každé části ber vyživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Milí bratři, milé sestry, ke křesťanské víře, patří církev. Církev je také sociální těleso, je to společnost, společenství. Není to všechno, ale ke církvi to patří a to víme všichni, aspoň ti, tady jsme, že nemůžu být jenom sám nějaký křesťan, ale patří k tomu společenství bratři a sestry. A to si připomínáme, když dneska slavíme narozeniny církve, že slavíme i toto společenství, který se zachoval až k dnešnímu dnu, ke kterému patříme Každý s trochu jinými je, určitě, ale víme, že k tomu patříme a že to tak má být. A když slavíme ty narozeniny, tak si připomínáme samozřejmě, jak to všecko začalo. No, když sestra Svobodová slavy bude slavit v tomto týdnu 1 a 80. Já nevím, jestli připomínáte na to, jak to všecko začalo, ale 80 let, to se ještě dá rekonstruovat, jak to začalo. v tělém roce, co se bylo. Z církve to složitě to je před 2000 let skoro to všechno začalo. Ale máme tu zprávu v Biblii, kterou zapsal evangelista Lukáš. 50 dnů po Velikonocích přijali apostolovi ducha svatého a vznikla církev. Právě tento příběh jsme před chvilkou slyšeli. A je to zajímavý příběh. Tam se ozývá hukot z nebe nebo ohen nad hlavami apostolů. To se dá pěkně vyprávit dětem ze školce. Ty, to jsme měli v dětské Bibli na těch obrazech nějaký světílka nad hlavami a ale ty vlasy neshořily, že to mělo asi znamenat něco jiného. Jenomže to není příběh pro děti především, a spíš světlo a úkot, místo toho, aby nám řekl, jak to fungovalo, jak to, co se přesně stalo, nám nechá v nejistotě protože ani apostolovi sami to nepochopili, co se vlastně stalo a jak to funguje. Ten duch svatý byl docela tajemný. Poznat je na tom právě to, jak se změnili lidé. Jak ty deprimiovaný a zklamání a smutný apostolovi se najednou změnili ve zvěstovatele evangelia a jak ta, to jejich poselství skutečně zasahlo lidi. A když uvěřili další a další. Jak zkrátka vznikla z toho ducha církev. Duch není vidět, ani není slyšet. Ale vidět a slyšet jsou jeho účinky, co Bůh dokáže. Duch byl vidět na apostolech. Duch je zkrátka boží působení v lidech a to teda i v nás. Ale právě proto, že není vidět Bůh, je, duch je předmětem víry. To není náhodou, že vyznáváme svou víru v ducha svatého, to je, patří do vyznání víry, to ne, nepatří do historické knihy, ani nepatří do nějaké psychologické knihy. Duch, že v nás způsobí, je otázka víry. A totiž to, stejně je to s tou církví. Tak je církev není pochopitelná jenom sociologicky, psychologicky. církev není jenom společenství, které založili lidé, ale duch byl seslán z hora a církví jako celko i jako jednotlivým členom její daruje duch. Je to Boží dar a Jemu to vděčíme a stále na něm jsme závislí. Když jsme lony před prázdninami zakončili školního roku, tak jsme téma, pamatuje si to někdo? Pamatuje někdo téma? Ukázali jsme tam velký obraz lidského těla. Tématem bylo jedno tělo mnoho údů a církev je Kristovo tělo. A právě s tím se potkáváme i v tom čteným, v tom nelehkém textu z listu efeských. Tak my jsme Loni si připomněli, jak jsme jako údy Kristova těla, jako členové církvy, jeden na druhého závislí. Nemůže říct někdo, já jsem ten nejdůležitější a ten nestojí za to, ale všichni patříme k jednomu tělu a jsme na sobě závislí. Tak je to v církvi, jako v lidském těle. V církvi pán vyvolává lidi ze všech národů a dá ji nějak dohromady. Nějak, jak to jde. A duch ji dá dohromady dokáže stavět mosty, dokáže přiblížit lidi, kteří neměli se sebou dosud nic společného. Duch se také projevuje v různých obdarováních, jako u lidských orgánů. Jeden umí chodit, druhý dokáže mluvit, třetí dobře poslouchat. A v těchto darech, který duch dává církvi, spočívá její mnohotvarnost. Jako jednotlivý zbor, ve kterém jsou různé lidi, ale taky jako světová církev ve všech možných zemích, ve všech možných společnostech, církev má svou podobu trošku odlišnou, a přece jsou všechna ta společenství spojení v Kristu. Myslím, že loni jsme také o tom mluvili, jak. Pavel s těmi Korintiany musel zápasit. Oni to takhle úplně nebrali. Tam vypukli nějaké spory a kontroverzi v tom zboru korintském. A Pavel jim se snaží vysvětlovat, jako členové jsou názájem na sebe závislí, ale hlavně všichni závislí na Kristovi, který je hlava církve. Tak jsme, všichni jsme údy a Kristus je hlava. Tak není to normální tělo, ale je to Kristovo tělo. A Kristus chce vybudovat tělo s pomoci různých darů. A teď jsme docela přesně o toho, o čem mluví ten apostol, který napsal po stopách apostola Pavla Efeským. On je také tohoto názoru, že ten začátek té církvi nebylo jenom nějaká inspirace, kterou si vzali lidi a založili svou církev. že nějaký Ježišův podnět, nebo boží podnět, a pak ta církev je potom lidské společenství, ale také tento apostol vychází z toho, že církev je stále odkázaná na Boha a bez Boží přítomnosti není církev. On to sformuluje také takhle. Kristus dal apostoly, proroky, evangelisty, pastíři a učiteli, aby připravili k svaté, k dílu služby k vybudování těla Kristova. K vybudování těla Kristova slouží ty dary. A všem zajímavé tady, které dary? Tady nejsou dary jako mluvený v jazycích nebo uzdravování nebo učení. Tady ty dary jsou sami lidi. Apostoli, Apostolové, prorokci, evangelisty nebo misionáři, a si myslí, pastíři a učitele. Kristus dal tyto lidi. Dal ji církvi, dal ji nám. Zatím všechny ostatní služby pocházejí z toho, On je dal, aby připravili svaté, tedy církev, k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Co ty čtyři skupiny mají společného? Oni přinášejí do církvy, do kostela Boží slovo. Všechny služby a dary, které se v církvi můžou projevovat, vychází, pochází z toho slova. Proto říkal třeba, Ježíš svému učeníku Petrovi, ty jsi skála, na které chci postavit církev, chci budovat církev. Nemyslel s tím, že ten Petr je důležitější než ostatní. A on říká, že tady je to základní funkci, tady vzniká církev, když ty budeš zvěstovat slovo, kdy vy apostolovi budete zvěstovat slovo. No a teologovi to později formulovali tak, že církev je vlastně tvorba nebo tvorstvo slova. S tím slovem to začíná. Ale s tím slovem to nemá končit. Teď se představte nějakou církev, která spotřívá jenom apostolu, apostoli z apostolu, z proroků, evangelistů a z učitelů. No, nevím, jestli se to takhle Ježíš představil, asi ne. Že ty apostolovi by šli úplně do prázdna. Kdyby nedělali to, co tady píše apostol, kdyby nepřipravili svatek k dílu v službě k vybudování těla Kristova. O to vybudování tady jde. O to vybudování těla Kristova. Dary těch apostolů, těch proroků, těch učitelů nejsou vyměnitelně, ty jsou důležité, ale všechny služby a dary potom mají se vyvinout. A Ať to nám vypráví Lukáš trošku jako dobrodružství letnice, vznik církví, nebyl chaotický výbuch nějaké tajemné síly, ale spočívá v tom, že Boží slovo se dostal do církvy a církev začala okázat, začala ho žít. V tom ten Lukáš byl na velice dobré stopě, protože on zdůraznil tak, že potom lidi těm apostolům rozuměli. To bylo to hlavní, že rozuměli a že začal nějaký Život toho původního zboru, té původní církvy v Jeruzalémě. A tady máme jakoby pokračování. Cílem toho těla Kristova je to, abychom všichni společně dospěli k jednotě v víře a v poznání Božího slova a ustavili onoho dokonalého člověka v míru postavy Kristovy plnosti. A tady asi končí porozumění každého z nás. Co toto má znamenat? A ustavili onoho dokonalého člověka v míru postavy Kristově plnosti. Ekumenický překlad se snaží to trošku um, umírnit, zahlazovat, ale um, nebude to tím jasnější. Máme tady divnou formulaci, že. Máme růst, dorůst, v toho jenž je hlavou církvi v Krista. Ta církev má rost a vybudovat onoho dokonaného člověka, kdo to je ono onen on, on, člověk. Je to my, my, mytologické vyprávení. Jako lidi v té době žili v nějakém řecky ry, mytologie, v různých. Představách, který nebylo potřeba vysvětlit. Jako nám není potřeba vysvětlit, kdo je Adam a Eva. Jo, že to také víme. A když tehdy slyšeli o onoho dokonalého člověka, tak je to představa, že nakonec bude všecko jednotě. Nebo Pavel to říká, nakonec bude všecko Bůh nebo všechno v lásce. A tady za tímto onem, onom člověku se skrývá Kristus. Že Kristus je vlastně ten, kdo má v lidských dějinách růst a když dorosteme, tak už je konec také. Kristus Věříme, sedí na pravici Otce. Tak se to dá pochopit. Že Ježíš od na nebe stoupený páně od minulého čtvrtka už není jenom v kruhu svých nejbližších, kde můžeme vidět blízkej, vzdálenější, ale ne do A Kristus je na pravici Boží, věří křesťané. A odtámtud je vidět celý svět. Tak v podstatě ten vztah Krista k tomu světu se změnil, nebo vztah svět ke Kristu. A můžeme se třeba si to představit jako pyramída, že Kristus je hlava a hlava církev není zde v tomto kruhu, a hlava je nahoře v nebi. Dávno už si nepředstavujeme nebe jako něco, co je ve vesmíru, má nějaký jasně prostor a místo. To možná ještě Jurij Gagarin s tím trošku mohl žertovat, ale prostě kde je Bůh, to není pro nás představitelné. Ale tady ten apostol tvrdí, tam, kde je Bůh, tam je Kristus a tam je hlava naší církve. A Kristus už naplnuje všechno, celý vesmír, jenomže my tam ještě nejsme. My máme do toho teprve, teprve vrůst. Nejde tady o tom, že by církev rostla, že, že prostě pokřesťanskila všechny národy, to je jiný téma. Tady jde o to, aby církev teprve vrostla do toho, co Kristus vlastně je. A Kristus je pán. Kristus není už člověk jenom, který chodí mezi lidmi, ale Kristus je u Boha. A Bůh se k němu přihlásil. A tím vznikl onen dokonalý člověk, který se v církvi buduje. A tak církev jako Boží jako Kristovo tělo je také v procesu růstu. Kristovo tělo není organizační schéma církvy, jako třeba různé údy, jedna hlava a že patříme k sobě, to každý pochopí, dobrý, ale řeč o tělo Kristovi předpokládá, že to tělo roste, žije. A že to tělo jsme my. Nevím, jestli jste spokojeni s tímto textem. Je to těžko se takhle představovat Boží přítomnost v církvi. Jsou to obrazy, které neodpovídá našim představám, ale ta základní myšlenka je důležitá, že církev obsahuje nebe i země. Má přesah. A to je to najpřejmé v církvi, že to můžeme tady prožít. Církev není prostředek vykonání dobrému, ale církev je přímo není vzkříšenýho pána v nebi i na zemi. A proto tady může vzniknout mnoho dobrého. My už neuvažujeme jako tehdy ty čtenáři tohoto listu efeským, ale také rádi slyšíme, církev má přesah. Církev je Kristovo tělo a my se toho můžeme účastnit. Abychom všichni společně ustavili onoho dokonalého člověka v míru postavy Kristovy plnosti. A toho se účastní každý se svým darem. Nemusí každý z nás být apostol, ale každý má svůj dár, který patří k tomu Kristovu tělu. Nikdo není zde zbytečný a na každého dostane. Ani nikdo nedokáže sám, co je potřeba, ale spolu jenom. Smíme Ovšem vědět, že není místo na světě, kde Kristus nezvládne, nevládne. Vládne na zemi, ale také nad zemi, tak pod zemi. Roste Kristovo tělo na venek a hlavně dovnitř. Tam, kde jsme my a kde můžeme my, jako křesťany, s ním dospívat. Když pracujeme se s vyznáváme svou křesťanskou víru následující písní. Kristus nás zvedlo do společenství bratří a sestr. Jeho působení v církvi je jisté. A bude viditelně v nás. Viditelně bude u jeho stolu. Zde i jinde před námi a za námi je přitomen Pán který svým účerníkům dal odkaz o nové snoumě. Pokoj vám, pozdvíhnete své srdce k Pánu Bohu našemu vzdávánímu díky. V pravdě je důstojně a správně, abychom tě, Pane svatý Otče, Všemovoucí Bože, ve všech dobách a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Jiříše Krista. On nám zaslíbil Ducha Svatého, který byl nesmílít na lid Tvé milosti. Z toho se raduje a násá celá země a tě oslavují ve všech jazycích. Dobroho řečíme Ti se všemi vykoupenými a připojujme se ke chválu zpěvů Tvých andělů. Смотри Svati, сна ти, Господи с Pane všech mocností a sil, pořehnání jsi ve svém synu Ježíše Kristu, který přišel ve tvém jménu, On je Tvé spásné slovo pro nás lidí. On je ta ruka, kterou podáváš ročníkům, on je ta cesta, když k nám přichází tvůj pokoj. V noci, kdy byl zrazen, vzal chleb, vzdal díky lámal a dává svům učedníkům se slovy vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Točíte na mou památku. Stejně vzal povědře si také Vzdá díky a dává jim měj se slovy, vezmete a píte z toho všichni, tento karych je nová slova v mé krvi, které se za vás vylévá na odpuštění vříchu. To přijímte, kdykoliv píte na mou památku. Proto si před tebou oče v nebi připomínáme slunce a vzkříšení z tvého syna. Předstupujme před tvou tvář. S tímto chlebem a tímto kalichem vzdáváme ti díky, že jsi nás povolá, abychom stáli před tebou a sloužili ti. Prosíme tě, sešli svého svatého ducha, posvět nám tyto daly chleb, života a kalich spásy naplň všechny kdo přijmou tělo a krev tvého syna, tvým duchem. A učin, aby byli jedno v tobě. Oče náš, který jsi v nebesi, posvěd si jméno Tvé, přít království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdější, dej nám dnes a odpustná nám naše vyní, jako i my odpouštíme našim vyní. A nepojď nás v povyšení, ale zpáv nás, Otce, nebo co z strásný i moc stává na nám. Pokoj, Páně, a zůstává s vámi vždycky. Pozdravme se navzájem pozdravení pokoj. Že zůstáváme v něm a On v nás poznáváme podle toho, že nám dá svého Ducha. A my jsme já dosvědčujeme, že otec poslal Syna aby byl spasitého světa. Kdo mi zná, že Ježíš je syn Boží, v tom zístává Bůh? A On Bůh. A Pane Ježíš nás zachovil víře vnitřním životu. Je ten pokoj. Amen. Pane náš, božo, děkuji tě, že jsi nás i stolitého syna spojil v jediné společenství nás. Zachovej svou cítě přísnou slovu, obnov, obnov jí v Kristu a zjednot jí navždy ve tvům duchu. Skrze našeho Páne Ježíše Krista, Tvého Syna, z tebou a Duchem svatým, žije na vláve, Prosím, Bože, skrze svého ducha si nám dal mír a pokoj. Skrze svého ducha si nás povolal do společenství, círky. a právě zde na svatodušní neděli. Svátek, seslání Duchovního Ducha. Prosíme tě znovu, každý, zasílej mezi nás svého Ducha. Prosíme ti za celou církev Ježíše Krista. Prosíme, aby život, který Ježíš nám přinesl, bylo vidět skucit a ve a abychom byli důvěrho svědky tvého mnohého. Prosímme ti za různé církevní společnosti, za různé konfesy a denominaci, aby navzájem na sebe dývali s úctou a s láskou, aby šli k sobě stříc, a aby zůstaly věny pravdy a tvé nemství. Prosíme tě za lidí, kteří mají vliv a moc v politice v různých zemích, aby mohli působit pro spravedlnost a smíření. Prosíme tě o svého ducha, pro ty, s kterými se každý den setkává, který máme rádi, o který známe, teď abych se navzájem respektovali a sloužili si a spolupracovali s nimi. Prosím tě za všechny kdo jsme tu pohromadě, Teby, aby mezi námi bylo živý, živá láska a radost, a dobrota, věvnost a ovládání. se. Prosíme tě za ruky, které zde mezi námi nejsou, a o nich víme, ochranují na jejich cesta a denním stílu na těle dávníš. Prosíme tě za lidi, který vstupují do světly poprvé. Slyší poprvé tvoje slovo. seznámí se s tímto společenstvím, aby mohli být otáhou radost z toho, o to tobě slyšet a z toho žít. Prosíme ti za na zem tedy, které vám předešli, a které nejsou prý už, ale jsou u tebe, který můžeš každému dát dech u života, jakou na začátku, tak i na konci. Dobrodiní Bože, naplň nás svým duchem, abychom se stali a vždycky zůstali údy na tvém těle, abychom nikdy nestrátili kontakt s tebou, abychom věřili, že ty jsi silnější než smrt a že dokážeš vybudovat. Toto společenství v jednotě Ducha Svatého a v poznání tvého Syna Ježíše Krista, který vládne už teď a vždy na věky. Boží láska je viditá ve naše srdci skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Požalej vám hospodin a postříhej vás. Osvět hospodin tvářstvo nad vámi a buď vám milosti. Obrať hospodin svou k vám a dej vám pokoji. Amen. Amen. Konec.